السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنتك الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 qul ayu bidillahi wa rasuluhu faqad faaza fawzan azima amma ba'd saudara nabi azzam hadiyyah syarudin ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian alhamdulillah ditunyam kembali kuliah tafsir kita dan saudara yang dirahmati dan dikasihi sekalian kita telah pun mula menoka surah taha menuju kepada ayat yang ke ke-8 dan seterusnya ke ke-10 insya kalau kesempatan kita akan huraikan dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Yang ketujuh A'uzubillahi minasyaitanirrajim Wa in tajahar bin qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Wahal ataka hadithu Musa Idh raa naran faqala li ahlihim kuthu Inni anasu naran la'alli atikum minha biqabas لعلي آتيكم منها بقصة أو أجد على النار هدى. سلك الله العظيم. maksudnya dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. dia lah Allah tiada rabb selain Dia yang punya nama-nama yang terbaik. dan apabila sampai kepada mukesah Musa, ketika dia iaitu Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, semuanya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit Nyalaan api kepadamu Atau aku akan membawa petunjuk Di tempat yang ada api itu Dalam kuliah terdahulu Kita telah bincangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-gala Penguasaannya Kesultanannya, kekuatannya Semuanya berada di bawah Ketapan Allah subhanahu wa ta'ala Kehendakannya Setelah saya datang ayat yang ke Yang ketujuh Tuan-tuan Nabi Rahmatida dikasihkan sekalian wa intajaha min qawli فانه يعلم السر واخفى jika engkau mengeraskan ucapanmu maka sungguh dia mengetahui rahsia dan perkara yang tersembunyi maksudnya Allah SWT wa menurunkan al-Quran ini adalah yang juga mencipta langit dan bumi yang tinggi yang mengetahui rahsia dan perkara yang tersembunyi ayat ini mempunyai kesamaan dengan ayat yang ke-6 di surah al-furqan iaitu man Allah SWT wa ta'ala qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis-samawati Innahu kana ghafura rahima Katakanlah Wahai Muhammad Al-Quran ini turunkan oleh Allah SWT Yang mengetahui rahsia langit dan bumi Sungguh Dia maha pengampun Lagi maha penyayang Kata Ibn Abbas Radiyallahu anhum Dan para ini ukilkan oleh kebanyakan Anak murid kepada beliau Seperti ini disebut oleh Imam Ibn Jari Tabari yang riwayat yang berbeza-beza Maksud syirah wa akhfa ni Ya alam wa akhfa Bahawa Rahsia adalah apa yang disembunyikan oleh manusia Dalam dirinya Akhfar, apa yang tersembunyi Tersembunyi pada manusia Iaitulah berupa apa yang akan dilakukan Sebab manusia sendiri belum mengetahui Apa tindakan selepas ini Apa benda yang dia akan perbuat Tetapi Allah SWT dengan pengetahuannya Yang memeluasi segala satu, meliputi segala satu Sebelum hal itu berlaku Sedang ia berlaku Dan bila ia telah berlaku Semuanya dalam pengetahuan Allah SWT juga meliputi apa yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Jadi semua itu berada dalam pengetahuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seluruh makhluk dalam hal penciptaan dan kebangkitan keseluruhannya, maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala seperti mencipta, membangkitkan, Perkara ini hanyalah merupakan satu nyawa sahaja. Ini kita telah bincangkan surah Luqman yang lalu. Maha Alqumum Walla Baathum Illa Kanafsi Muwahida. Menciptakan, membangkitkan kamu semua ini wahai manusia, bagi Allah hanyalah seperti menciptakan, bangkitkan satu sahaja jiwa, satu makhluk sahaja, satu nyawa sah. Kemudian, muslimat-muslimat merahati dan dikasihwaskan. Allahulah, ilah, ilahu alahul ala asmaul husna. Dila Allah tidak ada Rab selainnya, mempunyai nama inam yang terbaik. Maksudnya Allah yang menulis Al-Quran ini kepada mu wahai Muhammad. Ialah Allah SWT yang tiada rob selain dia Yang memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi Ini semua kita belajar dalam ilmu Akidah tentuan yang dikasih awal sekalian Sebab akidah ni Tauhid adalah satu benda yang Disebut oleh para ulama sunnah, Bahawa perkara yang namanya Tauhid ni Merangkumi beberapa perkara Merangkumi Apa yang ada dalam hati Merangkumi apa yang dinyatakan lidah. Dan melangkumi apa yang dia benarkan dengan perbuatan Dengan tindakan Setelah hari Seorang Golongan yang sesat ketua Golongan yang sesat Dia nama Jahamiah Safwan Apakah seorang ketua kepada firqah Jahamiah Golongan yang sesat Yang ahli bid'ah ah ini Yang sentiasa menimbulkan masalah Dalam negara umat Islam Datang bertemu dengan Abu Hanifah Dia berkata kepada Abu Hanifah Abu Hanifah ini pentuan wahati komunikasi ulama disebut oleh Imam Malik dalam pujian beliau kepada Abu Hanifah untuk menunjukkan kedudukan Abu Hanifah ni Imam Malik sendiri berkata dia berkata lam yakun al-imam Malik mubaligan fi ma wasfa Abu Hanifah min quwwatil hujja wa surati al-wadiha wa tawaqqudiz zihni wahidatil khatir Imam Malik pernah ditemui oleh Abu Hanifah dan Imam Malik Amunji Abu Hanifah dengan kekuatannya sehingga dikatakan Abu Hanifah ni kalau dia berkata batu ini atau tiang ini merupakan mas semua orang yang mendengar dengan hujah-hujah ini kemukakan akan yakin dan percaya terhadap apa yang dikatakan Abu Hanifah. Allah kurniakan beliau ni satu kelebihan yang luar biasa dia suruh hujah. Abu Hanifah ini kemudian bertemu dengan Jahmi Safwan ketua kumpulan yang sesat ini, kumpulan Jahamiah ini berkata dengan Abu Hanifah untuk Berdebat tentang masalah Berkaitan keimanan pada Allah SWT Ujaham ni berkata kepada Abu Hanifah Aku nak bertanya kepada kau Masalah berkaitan dengan Al-Qidah Abu Hanifah berkata Kepadanya menjawab mintaannya itu Bercakap-cakap dengan kau ni Merupakan satu keaiban Dan berdebat dengan kau ni Merupakan satu perkara yang tidak ada Kesudahan kebaikannya Kerana ia umpama api yang menyala Jahat mendengar kata-kata Abu Hanifah ni Beliau telah berkata Bagaimana engkau boleh menghukum aku dalam keadaan kau belum pernah jumpa aku Kamu mendengar daripada orang lain lalu membuat hukuman terhadapku. Abu Hanifah berkata Pandangan-pandangan kau ni telah pun tersebar luas Dan dia telah menjadi satu khabar yang mutawatir Mutawatir ni tentang rahmatin yang dikasihkan sekalian Diceritakan oleh semua Dan cerita kebanyakan orang ni adalah satu benda yang benar Terutamanya bila terbit daripada mulut orang-orang salih Kata Abu Hanifah Lalu Jaham ni berdegil Dia berkata aku nak dengan, nak berhujian dengan kau Untuk membuktikan kebenaran pandanganku Dan kalau kamu dapat Buktikan sebaliknya aku akan beriman denganmu Aku akan kembali kepada Islam Kata Jaham il-Safwan Contohnya ni mulia kat masalah Abu Hanifah akhirnya ditanya oleh Jaham ni Jaham berkata aku beriman Kepada Perkara-perkara gaib -perkara yang kau cerita Tapi aku ada sedikit keraguan tentang ni Abu Hanifah menjawab Syakufil imani kufurun Kalau kamu syak sedikit pun dalam iman Dalam akidahmu sudah memadai Untuk menyebabkan kamu keluar daripada Islam Abu Jahan pun menjadi marah Dia berkata Tak wajar kamu melibarkan aku Soal yang kafir Bahaya Abu Hanifah Abu Hanifah berkata Kalau gitu teruskan Apa lagi hujahmu Jaham berkata Ini cerita bab akidah Contohnya ni mulai kat Maslian Yang sedang kita kupaskan Ayat yang ke-8 Daripada surah Taha ini Allah la ilaha illahu lahu alasmaul husna berkaitan dengan keimanan setiap kita kepada Allah SWT yang mesti dibuktikan dengan beberapa pegal Jaham telah berkata, kamu aku ni nak tanya kepada kamu, kalau seorang itu masuk Islam tapi dia tidak pernah memberitahu kepada orang ramai keislamannya. Dia masuk Islam hanya dalam hati saja. Kalau dia mati, dia mati mukmin ke turun kafir? Jawapan Abu Hanifah, matinya sebagai seorang kafir maka dia akan masuk neraka. Jika dia tidak Menzahirkan dengan lisannya apa yang telah pun diyakidkan oleh hatinya. Lalu Jaham bersampuan tak setuju. Kalau gitu apa hujahmu Abu Hanifah menjawab, kamu nak hujah daripada Quran ataupun daripada akal? Aku difahamkan bahawa engkau ni telah tidak beriman kepada Quran. Jaham meluap-luap kemarahannya. Dia kata, "Mana boleh aku masih lagi beriman kepada Quran wahai ya Abu Hanifah?" Abu Hanifah itu, Kalau kamu terima Quran Senanglah bagi ku untuk menghujah denganmu Bahawa orang yang tidak menyatakan keislaman dengan lisan Maka tertolaklah imannya itu Tidak memadai setakat Hati semata-mata Kalau kamu beriman dengan Quran ku letangkan hujah daripada Quran Tuan-tuan Nabi -tuan Rahmatin dan dikasih Sekian Kata Abu Hanifah Allah SWT telah pun menjadikan iman dengan Syarat-syarat Antaranya dengan hati dan juga dengan lisan Tidak boleh satu memadai terhadap yang lain kalau kamu nak dengar quran aku akan bacakan untuk kamu ayat Al-Quran. Abu Hanifah pun baca ayat-ayat daripada Al-Quran Karim. Sebagai contohnya, tuan-tuan rahmatin dan jika seseorang, ayat Rasul Al-Ma'idah, 83 hingga 85. Ini ayat sangat penting untuk kita memahami dia, seluruh hujah. Dengan golongan yang banyak menggunakan akal pada hari ini. Yang banyak menolak menolak Islam dengan hujah-hujah akal dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, rajim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَيَتَمَوَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ وَيَقُولُونَ رَبّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسْقَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ Abilah golongan Nasrani ini mendengar apa yang turun kepada Rasul kamu, kamu akan melihat mereka ini mengalir air mata melimpah. Kerana mereka telah mendengar kebenaran tersebut, mereka telah mengetahui yang sunnah itu, mereka berkata kami beriman kepadaMu, Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saksikanlah kami di pada kalangan orang yang beriman denganMu. Kemudian Allah telah menjelaskan fasaibahumullahi makan dunia tindajiy mintahti hal anharuqalidina fiha. Allah telah beri balasan yang Hebat untuk mereka Dengan sawab masubah Pahala Syurga yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Kekal mereka dalam ni Allah tekankan perkataan Yaqulun dengan Qalu Jadi Jadi daripada ayat ini Kita istimewa Iman perlu kepada Keyakinan dalam hati Disertai dengan Pernyataan Penjelasan dengan lisan Tak sempurna Iman Kalau ia hanya duduk Dalam hati semata-mata Kata Abu Hanifah Kepada Jahamil Safwan Lagi kau lihat lagi wahai Jaham kata Abu Hanifah qulu amanna bima unzila ilaina wama unzila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbab wama utiya musa wa isa wama utiya anbiyauna min rabbihim kamu lihat dalam surah al-baqarah ayat 136 katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang turun diturunkan kepada kami apa yang turun kepada Ibrahim Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub inilah pengatah qulu Begitu juga kalau kamu perhatikan dalam hadis Nabi SAW Senjata menyatakan قُلُوا لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ تُفْلِحُ قُلُوا لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ تُفْلِحُ Katakanlah إِلَهَا إِلَى اللَّهُ تُفْلِحُ Tengok tuflihu قُلُوا ya? Jadi maknanya Islam ataupun iman Tidak boleh memadai Dengan satu perkara Iaitu pengetahuan semata-mata Tanpa disertai dengan Pernyataan lisan dan Nabi menyatakan lagi kata Abu Hanifah ya khuruju min man qala la ilaha illallah akan keluar dari neraka sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah kamu dah kok lihat dalam hadis ini wa Nabi tidak ustaz dia ya khuruju min nari man allah keluar dari neraka orang yang mengetahui adanya Allah tak cukup kalau dah setakat pengetahuan hati memadai berimannya seseorang itu dan dia akan masuk syurga Maka tentulah syaitan pun akan masuk juga. Karena syaitan tahu bahawa Allah SWT itu adalah merupakan Rabb, Tuhannya, Ilahnya. Khalaqtani min narin wa min tin. Dulu kita belajar surah Al-Araf. Wahai Tuhan kau telah menceritakan aku dari api, menciptakan Adam dari tanah. Dia tahu itu Tuhannya. Lagi apa Rabbi fa'nzirni ila yaumi ibatsun. Ya Allah, panjangkanlah umurku sehingga hari kebangkitan. Lihat jadi kata Abu Hanifah, kalau kamu merasakan iman wadailah dengan keyakinan hati dan disertai oleh pengiklanan, penyertaan lisan, pengucapan dengan lisan, maka kamu telah selak sunnah ini. Tentunya hati dan dikasiuskan. Bila dia mengutarakan pandangan pandani satu persatu, akhirnya Jahamil Safwan berkata, nampaknya kau menang dalam hujah-hujahmu dan aku yang tidak faham sebenarnya. Nanti aku akan datang lagi bertanya kepadamu apa-apa yang aku tidak faham. Suma mab ila lairi audatin. Dia pun pergi dan tidak lagi kembali. Takut nak berhujah dengan Imam Abu Hanifah. Tuan ni beri kebenaran kisah yang okay, kita bawakan ni adalah berkaitan dengan ayat yang telah kita bincangkan wa inta jahrun fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu ilaha illa lahu al-asmaul Keimanan kepada Allah Subhanahu ini tidak memadai apa yang ada dalam hati, ia mesti disertai dengan pengucapan dengan lisan dan itulah kesempurnaan iman seperti yang terkandang al-Sunnah. Insya Allah kita akan lanjutkan bercerita yang kuliakan tentang pada ayat berikut. Allahumma alam, Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabiyyahu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakallahu bikaum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.